Відомо, що лихо саме не ходить. Чимало мук я знайшов у тому, що могло б принести мені найбільшу радість, найсолодшими втіхами обдарувати мене. Після останньої зустрічі з сріблястою підхопила мене ще одна хвиля й понесла, куди вже їй самій хотілося. Виплеснули на мене ту хвилю невимовно ясні очі дівчини, схожої на тиху голубку. Нічим особливим не виділялася вона серед інших дівчат, яких я знав. Хіба що очі були незвичайні, в зіницях полагкотіли якісь невимовно вабливі вогники, і промені від тих вогників зливалися з довгими віями. І ще голос. Він звенів мені непогасно, як дивна пісня, яку ніколи не можна ні доспівати, ні дослухати до кінця. Добре було б, якби я в той важкий час в годину тієї скрути покинув хоч на кілька місяців селище, Погулявся далекими дорогами, розвіявся на вітрі. Серце віщувало, що попереду мене жде щось недобре. Але втекти я не міг. Боявся покинути її. Слабенькою іскриною жевріла надія. Щовечора блукав я вулицями до важкої втоми. Заходив у місця бучних розваг і тихих бесід, тинявся алеями парків, кружляв навколо сизого озера. І все з однією надією – зустріти її. А побачивши здалека знайому постать, ніби дерев'янію, зачіпався ногами за рівну панель, спотикався, як п'яний. Серед людей почував себе сковано, пригнічено. Здавалося, що всі знають, як мені не везе в житті, і їхідно кипкують з того, що я тиняюся між ними, такий безпорадний і чудний. Коли ж я все-таки сказав їй, що вона мені дуже подобається, що хотів би зустрічатися з нею щовечора, вона срібляста, здивовано подивилася на мене, а чого ж? Кожен, хто ходить дорогами і стежками, може зустрічатися зі мною. То була найболючіша мить за весь мій недовгий вік. Тихо, немов боячись розхлюпати, поніс я своє горе до рідного сизого озера. Довго стояв перед блиском сонної води, як перед холодним вогнищем. І раптом відчув, що в спину мою впилися чиїсь недобрі очі. Оглянувся, я аж жахнувся. До мене посміхалося зелене від місячного світла лице лікаря. «Вітаю, друже! Ніяк не сподівався зустріти тебе в таку пору на цьому місці. Якось аж не віриться. Серйозна людина стовбичить над водою, ганяючись очима за якимись примарними іскорками. «Стривай, та чи не закохався ти часом?» і патетично вигукнув. «Так і є! Закохався!» Із усього видно нещасливо. Я ствердно кивнув головою. Ох, хто ж вона така? Покажи мені її! Театрально потряс кулаками лікар. Я знайду її жорстоку і поквитаюся за твої муки. Знайду й спитаю, куди ж твої очі дивляться? Щастя твоє саме до тебе йде, а ти носа вернеш. Хапай його обома руками, буде колись каяття, та не буде вороття. Здавалось би, що блазенське кривляння лікаря повинно було розсердити мене чи навіть образити. Але я й сам почав жартувати і дотипувати в тому ж тоні. Клоунада була короткою. Зав'язалася серйозна розмова, що ставала все важчою і важчою. Лікар не шкодував солі, пригорщами сипав на мої рани. Вона тебе не любить. А скажи, будь ласка, за що ж тебе любити? Чим ти кращий за інших? хто б тобі є такого, що могло б привабити дівоче серце? Чим ти можеш вразити, здивувати дівчину? Нічим. А колись, ти знаєш, про яке колись я говорю, ти міг би творити чудеса. Міг би прогреміти талантом своїм, вийти на сяючі вершини слави. Не їж, ти мусиш робити чорну роботу, відбувати принесливу повинність. Куди гнете? нетерпляче запитав я, що ви хочете сказати? Лікар мовчав. «Гаразд, зайдемо з іншого боку. Як звуть твою кохану?» «Ага, гарне ім'я. Отож, щоб було ясніше, почнемо з імен. Що значить для неї твоє ім'я?» «Нічогісінько». Тепер молода людина слави зажити не може. А колись? Були навіть молоді імена, що греміли по всьому світу. Іменами багатьох молодих пишалися цілі народи. Слово «сонце» з великої літери тоді писали тільки астрономи – а імена людські всі писалися з великої. Я з таким же пафосом продовжив його думку.